Második fejezet. A Behemoth Dodge Ram Charger terepjáró jó iramban haladt a főúton Katarból, az Egyesült Arab emírségekbeli beli Abu Zhabibba. A légkondicionálástól a kocsi belsejében kellemesen hűvös volt, a vezető kedvenc country és western felvételei meghitten ismerős hangokkal töltötték meg a levegőt. Ruwaiszon túl terepre értek, baloldalon a tenger csak elvétve látták a dűnék között, jobbra kilométereken át kopár és homokos sivatag nyúlt el egészen zofárig, és az indiai óceánig. Mrs. Maybel Walker lelkes ámulattal szemlélte a déli napsütésben vibráló sárgás-barna sivatagot. Ray, a férje, tekintetét az útra szegeszte. Egész életében az olajiparban dolgozott, nem most látott ilyet először. Látott egyet, látott már százat is, így aztán csupán egykedvű mormagással nyugtázta a felesége meg megújuló, elragadtatott kiáltásait, amelyeket a számára felettéb új látványok és benyomások csaltak ki belőle. Márpedig mélybe Volker számára minden új volt itt, és bár az Oklahomából való elutazáskor annyi orvosságot csomagolt össze, hogy az elegendő lett volna egy új patika beindításához, az arab öbölbentett körútazásuk minden egyes percét élvezte. Éjszakról indultak el Kuwaitból, majd a cég által rendelkezésükre bocsátott terepjáróval délre fordulva Kávcsin és Ál-Hobáron keresztül Szaudarábiába mentek, a töltésen át le Bahreinbe, majd vissza Kataron át egyenest az Egyesült Arab Emírségekbe útjuk bizonyos állomásain Ray Walker futólag ellenőrizte cégének telephelyeit, ez volt az őrügy az utazásra, mi alatt felesége a vállalat egyik alkalmazottjának kíséretében megtekintette a helyi nevezetességeket. Feletté bátornak érezte magát, hogy egyetlen fehér férfival az oldalán bemerészkedik a szűk nem sejtvén, hogy bármely amerikai nagyvárosban több veszély leselkedett volna rá, mint itt, az öbölmenti arabok között. Ezen első, s feltehetőleg utolsó, amerikán kívüli útján egyszerűen lenyűgözték a látnivalók. Megcsodálta a palotákat és a minareteket, elámult a bazárokban eladásra kínált színarany tárgyak tömkelegén, és szinte beleszédült a sötét arcok és színpompás köpenyek sebes forgatagába, amely a régi város negyedben hullámzott körülötte. Mindent és mindenkit lefényképezett, hogy hazatérve a nőegyletben erdicsekedjen vele, hol járt, mi mindent látott, és nagyon is megfogadta a vállalat egyik katari tisztviselőjének figyelmeztetését, miszerint beleegyezése nélkül nem merjen lefényképezni egyetlen sivatagi arabot sem, mert néhányuk még mindig abban a hídben él, hogy a fénykép magával viszi az illető személy lelkének egy darabkáját is. Mabel erre gyakran emlékeztette magát, boldog asszony volt, s joggal lehetett az. A középiskolát elvégezve rögtön férhez ment két éve kitartó udvarlójához, és úgy találta, élete párja derék, megbízható ember. Jól fizető állása van egy helyi olajvállalatnál, és szorgalmával egyre feljebb küzdötte magát a Prosperáló cég ranglétráján, egészen a jelenlegi alelnöki posztig. Gyönyörű szép házban laktak túlsza határában, a nyári hónapokat tengerparti nyaralójukban töltötték Hatterasban, az Atlanti-óceán és Pamlico Sound között Észak-Karolinában. Imáron 30 éve tartó házasságukból egy remek fiú született. Most pedig itt van ez a kéthetes körutazás a társaság pénzén, egy exotikus látványokban és hangokban, különös illatokban és élményekben bővelkedő másik világban, az arab öbölben. Nagyszerű az út, jegyezte meg az asszony, miután egy bukkanon túljutva vibráló fényes aszfalcsig tűnt fel előttük a távolban. Ha a kocsiban 28 fokos volt a levegő, odakint a sivatagban legalább 50. Nem csoda, mormolta a férje, mi építettük. A vállalat? Ugyan. A jó öregszem az áldóját. Révókának meg volt az a szokása, hogy közléseit rendszerint e rövid szóval kísérte. Egy ideig meghiccsönben üldögéltek, mi alatt az egyik dallal Temi Vinett harsányon buzdítottam éjbelt, hogy tartson ki férje oldalán, amit ő eddig is így gondolt, és nyugdíjas éveikre sem volt más szándéka. Hatvanadik évébe lépve Révókert tisztes nyugdíjal és reményteli részvényopciókkal vonulhatott vissza, és a cég saját költségén nagy vonalon elküldte erre a kéthetes, Első osztályú körutazásra az öbölbe, hogy ellenőrizze az itteni telephelyeket. Még soha nem járt itt, és be kellett vallania, hogy sokkal kevésbé nyűgözte le az, az egész, mint a feleségét, mégis boldoggá tette az asszony öröme. Ő maga már alig várta, hogy végesen Abu Zabi-ban és Dubajban, és végre elhelyezkedjen egy Londonon át az Egyesült Államokba tartó repülőgép első osztályán. Ott legalább kaphat egy jégidegsört, anélkül, hogy el kellene vándorolnia érte a cég irodájába. Meg lehet, Egyeseknek tökéletesen megfelel az iszlám, töprenget, de miután Kuwait, Arábia és Katar legelőkelőbb szállodáiban közölték vele, hogy egy csepp italuk sincs, sehogy nem fért a fejébe, miféle vallás az, amely megtiltja, hogy az ember felhajtson egy pohár hideg sört a hőségben. Öltözete a sivatagi olajmunkások öltözékét követte. Hosszú szárú csizma, farmernadrág övvel, ing és széles karimájuk alap, ami egyáltalán nem volt indokolt, hiszen ő most egy minőségellenőrző ellenőrző vegyész volt. A kilométer órára pillantott, még 129 km az Abuzabi elágazásig. Pisé nem kell egyet, drágám, hogyokta. Csak légy óvatos, figyelmeztette mélybe. skorpiók is lehetnek odakint. De azok nem ugranak 80 centi magasra, felelte a férje, és harsányan mulatott saját viccén. Még hogy a tökét megmarja egy magasugró skorpió. Ezt okvetlenül elmeséli a fiúknak odahaza. Jaj, de szörnyű vagy réj, korholta Mébel, maga is nevetve. Volker a teljesen kihalt út szélére kormányozta a Remcharger-t, leállította a motort, és kinyitotta a kocsi ajtaját. Percselő légáradat zúdult befelé, akár egy kazán belsejéből. A férfi kiszállt, s becsapta maga mögött az ajtót, talán marad egy kis hűvös levegő. Mélyben az utasülésen, eközben férje a legközelebbi homokdűnőhez sétálva lehúzza nadrágján a cipzárt. A nő a szélvédő üvegén át kibámulva egyszer csak ámultan suttogja. – Te jó ég, ez nem lehet igaz. Megragadja Pentax fényképezőgépét, kicsapja az ajtót, és fürgén a földre csusszan. Ré mit gondolsz? Megharagudna, ha lefényképezném? Ré az ellenkező irányba néz, láthatólag teljesen elmerülve az idősödő férfiak egyik legnagyobb élvezetében. Mindjárt kész vagyok, drágám. Kit? A Beduin az út másik szélén állt, nyilván két dűne közül bukkant elő. Egyik percben még nem volt ott, a másikban már igen. Mével Volker a lökhárítónál átsorgott, fényképezőgéppel a kezében tanást tanul. Férje hátrafordult, főhúzta a cipzárját. Az út túlsó szélén álló alakra merett. Nem tudom, kezdte. Nem hinném. De nem menj túl közel. Lehet, hogy bevadul. Én majd beindítom a motort. Készíts gyorsan egy képet, és ha bedühödne, ugorj bemellém a kocsiba. Igyekez. Visszamászott a sofőrülésre, és beindította a motort. Ez működésbe hozta a légkondicionáló berendezést, ami áldásként hatott. Maybel Volker néhány lépést tett előre, és föltartotta a fényképezőgépet. Megengedi, hogy le kérdezte. Fényképezőgép, kép, klik, klik, az albumba emlékül. A férfi csak állt, s némán merett rá. Az egykor fehér, most piszkos és foltos galabija állától a lábai hullott alá a homokba. A vörös-fehér mintás kufia kettős vonatú fekete zsineggel volt a fejére erősítve. Az egyik szabad sarkát a túlsó halántéknál betűrte, Úgyhogy a kendő az ornyerektől lefelé elfedte az arcot. A tarka anyag fölött sötét szemek szegeződtek a nőre. Ami szabadon maradt, a homlok keskeny sávja és a szemek környéke, az barnára égette a sivatagi nap. Maybel rengeteg felvételt készített már az otthon összállítandó albumhoz, de egyikükön sem szerepelt Beduin háta mögött a végtelen Szaudorábiai sivataggal. Szeméhez emelte a fényképezőgépet. A Beduin meg sem moccant. Mébel a nézőkébe hunyorgott, a mozdulatlan alakot a téglalap közepébe hozta, és közben azon morfondírozott, elérne -e egyáltalán az autóig, ha ez az arab rárontana. Klik. Nagyon köszönöm, viccentett mélyben A beduin továbbra is rezzenéstelenül állt. Az asszony arcán széles mosolyjal lassan a kocsi felé hátrált. Mindig mosolyogjon, jutott eszébe a Reader's Digest amerikai turistáknak szánt egyik tanácsa arra az esetre, ha angolul nem értőkkel találják szembe magukat drágám, száj már be, kiabálta a férje. Minden rendben azt hiszem, semmi baj, felelt a nő, kinyitva a remcharger rajtaját. Miközben a fényképezés zajlott, oda bent végére ért a kazetta, és bejött a helyi rádióadó. Ray Vocal hatalmas kezével kinyúlt, és besegítette feleségét a kocsiba, amely csikorgó kerekekkel lőtt ki az út széléről. Az arab tekintetével követte a távozókat, majd a homokdűne mögé sietett, ott parkoló terepszínű lendróverjéhez. Néhány perc múlva már ő is úton volt Abu Zabi felé. Minek ez a nagy sietség, firtatta mélybe Walker. E szágában se volt megtámadni. Nem erről van szó, drágám. Ray Volker összepréserte az ajkát, sugárzott róla a férfias eltökértség, mintha bármely nemzetközi konfliktust képes lett volna megoldani. Abu megyünk, s onnan az első géppel haza. Irak állítólag ma hajnalban lerohant a kuvaitot, az áldóját. Néhány óra múlva itt lehetnek. Arab idő szerint délelőtt 10 óra volt. 1990. augusztus 2-a. 12 órával korábban Oszmán Badri ezredes feszülten és izgatottan várakozott egy T72-es óriás harckocsi mellett a Szapváni kis repülőtér közelében. Bár ekkor még nem sejtette, a kuvai elleni háború innen indult el, és itt is ért véget Szapvánban. A repülőtér mellett, amelynek csak kifutópályai voltak, épülete viszont egy sem, Főút van a haladt Északnak és délnek. Északon, ahonnan három nappal ezelőtt ideérkezett, nem messze kereszteződés látszott, ahol az utazók keletre, Bászra, Északnyugatra, Bagdad felé térhettek le. Déli irányban az országút egyenesen nekiszaladt a 8 kilométerre levő Kuvaiti határállomásnak. Onnan, ahol állt, délre tekintve az ezredes látni vélte Zsakra Tompa fényeit, s távolabb az túl keletre Kuwait városának csillogását. Izgatott volt, mert végre itt van a hazája pillanata. Eljött az idő, hogy megfizessenek a kuvaiti söpredéknek mindazért, amit országával tettek, a burkolt gazdasági hadviselésért, az anyagi károkért, a pimasz arroganciájukért. Hát nem irak tartóztatta fel nyolc keserves éven át a perzsa hordákat, nehogy elárasszák az öböl északi részét, véget vetve az ottani fényűző életmódnak. S hálából országa most tétlenül nézze, hogy zabrálnak el a kuvaitiak a közös Rumália olajmezőből jóval nagyobb mennyiséget, mint ami nekik kijár? Hagyják magukat kiszipolyozni, mert kuvait túltermelésével leszorítja az olajárakat? Talán bárgyul hajtsanak fejet, mert az al-szabák kutyák követelik a háború alatt Iraknak kölcsönzött nyomorult 15 milliárd dollár visszafizetését. Nem. A Rice bölcsen döntött, mint mindig. Kuvai történelmileg Irak 19. provinciája, az is volt mindaddig, míg 1913-ban a britek meg nem húzták azt az átkozott vonalat a homokba, megterentvén a világ leggazdagabb emírségét. Most viszont visszaszerzi Kuwaitot, ma éjjel, pontban ma éjjel, és ebből Oszmán Badri is kiveszi a részét. A műszaki alakulatnál ugyan nem a frontvonalban fog menetelni, de szorosan a nyomukba halad a hidászegységekkel, földgépekkel, búldózerekkel és az utászaival, hogy szabaddá tegye az utat, ha a Kuwaitiak netán megpróbálnak eltorlaszolni nem mintha a légi felderítés bármiféle akadályt jelzett volna. Sehol egy földerődítmény, homokpatka, harckocsi árok vagy tankcsapda. Szükség esetén a műszakiak Oszmán-Badri irányítása alatt mégis a közelben lesznek, hogy mindent eltávolítsanak a tankok és a köztársasági gárda gépesített egységeinek az útjából. Néhány méterrel odébb a parancsnoki sátor tömve volt tisztekkel, akik térképeik fölé hajolva a támadási terv legutolsó módosításai tárgyalták meg, Közben teltek, múltak a percek, az órák, és mindenki arra várt, hogy a jeladás megérkezzék a Rajsztól, Bagdadból. Osman Badri már találkozott és beszélt is saját tábornokával, Ali Mószilival, aki az iraki hadsereg műszaki hadtestének parancsnoka volt, és aki iránt mélységes hálát érzett, mert múlt év februárjában különleges feladatra javasolta. Készségesen biztosította előjáróját, hogy emberei mindennel fel vannak szerelkezve és készen állnak az indulásra. Miközben Mószirival beszélgetett, egy másik tábornok lépett oda hozzájuk, és Badrit bemutatták Abdollah Kádirinak, a harckocsizók parancsnokának. Távolabb megpillantotta Szádi Tumach abbásztábornokot, az elit köztársasági gárda parancsnokát, amint éppen belép a sátorba. A bát párt hűséges tagja és Saddam Hussein odaadó híve Badri ezredes megütközve hallotta, hogy Kádiri tábornok folytott hangon politikai kalandornak titulálja abbászt. Mit érthetett ezen? Hát Tumak abbász nem szaddán bizalmasa, s vajon nem tüntették -e ki azért, mert a sorsdöntő fáói csatát megnyerte, végső meghátrálásra kényszerítve az irániakat? Badri ezredes nem adott hitelt a szóbeszédnek, miszerint a fáói győzelem a mostanában eltűnt Maher Rásid tábornok érdeme volt. A leszálló sötétséget betöltötte a gárda tavakkul és Medina hadosztályhoz tartozó tisztek és közkatonák nyűsgése. Badri gondolatai visszakanyarodtak az emlékezetes februári éjszakához, amikor Mószili tábornok főrendeltőt alkubajból, ahol éppen az utolsó simításokat végezte egy létesítményen, hogy jelentkezzék a bagdadi főhadiszálláson. Első gondolata az volt, hogy áthelyezik. Az elnök sürgősen látni akarja, közölte vele Kurtán Mószili. Hamarosan hivatni fogja. Menjen a tiszti szállásra, és éjjel-nappal álljon készenlétbe. Badri az ajkába harapott. Mit követette? Te mondott valamit? Kompromittálod biztosan nem, az teljes lehetetlenség. Vagy talán megrágalmazták? Nem, az elnök akkor nem hivatná. A bűnöst egyszerűen nyakon csípné hátib hírhet, al ám, ámjának egyik kínzó osztaga, és elvinné, hogy megleckésztesse. Alc kifejezését látva Mószili nevetésben tört ki, fogsora fehéren villant a tömött fekete bajusz alatt, amelyet Saddam Hussein példájára a magasrangú tisztek egész tömege viselt. Ne aggódjon! Feladatot kíván magára bízni, különleges feladatot. Így is történt. 24 órán belül hivatták a tiszti szállás előcsarnokába. A kapunál hosszú fekete vezérkari autó várt rá, két férfi az Amnál háztól az elnöki testőrségi különítménytől. A kocsi az elnöki palotához robogott, Badri életének leghátborzongatóbb és legemlékezetesebb találkozójára. A palota akkoriban a Kindi utca és a július 14 -e utca sarkán állt, a hasonló nevű híd közelében, Utóbbiak elnevezésükben az 1968. júliusi pucs dátumát örökítették meg, amely hatalomra segítette a bászpártot, megtörve a tábornokok uralmát. Badrit egy terembe kísérték, ahol két óra hosszat várakoztatták. Kétszer is alaposan megmotozták, mielőtt a vezér szín elé léphetett. Amint az őt kísérő őrök megálltak, ő is mozdulatlannál merevedett, majd mint egy három másodpercig feszesen szalutált, mielőtt lerántotta volna baretjét, hogy a bal hóna alá csapja. De továbbra is vigyázban állt. Szóval itt van a maszki ropka géniusza? Lelkére kötötték, hogy sose nézzen egyenesen a raj szemébe, de most, hogy hozzászóltak, nem tehetett mást. Saddam Hussein jó hangulatban volt. Az előtt álló fiatal tisztekintete csodálattal és odaadással függött rajta. Szóval félelemre nincs oka. Az elnök kimért stílusban közölte elképzeléseit a mérnökkel. Badri keblét büszkeség és hálaérzet töltötte el. Öt hónapon át minden erejét megfeszítve loholt versenyt a képtelen határidővel, s a végén még pár napot le is faragott belőle. Minden segítséget megkapott, amit a rais megígért neki. Minden és mindenki a rendelkezésére állt. Ha több betóra vagy acérobot volt szüksége, csupán tárcáznia kellett Kámíl titkos számát, és az elnökfeje nyomban küldetett az ipari minisztérium tartalékaiból. Ha keveselt a munkaerőt, több százan érkeztek, s mindig Koreai vagy vietnámi vendégmunkások. Ástak, lapátoltak és szereltek, nyomorúságos kaibákban laktak lent a völgyben azon a nyáron, azután elvitték őket, senki nem tudta hová. A munkásokon kívül senki sem érkezett járművön, mert az egyetlen földúton, amelyet végül szintén eltüntettek, csupán a vasat és építőanyagot szállító teherautók és a betonkeverő kocsik jártak. A teherautó sofőrök kivételével mindenki más orosz mil helikoptereken érkezett, Szemükről a kötés csak megérkezésük után vették le, hogy aztán az induláskor ismét visszategyék. Ez a legmagasabb rangú irakitól a legközönségesebbig mindenkire egyformán vonatkozott. Badri személyesen választotta ki a helyszínt, miután napokon keresztül körözött helikopterével a hegyek fölött. Végül is egy magasan a Jebel Hamrinban fekvő terület mellett döntött, a kifrüttől Északra és távolabb levő hegyekben, ahol a Hamrin lankás vonulatai, Suleimánia irányában meredek, ormokká magasodtak. Húsz órát dolgozott naponta, a szabad ég alatt hát, elképesztő teljesítményt vert ki az emberekből, fenyegetett, hízelgett és vesztegetett, de végül július végelőtt előtt befejezték a munkát. Gondosan eltüntették az építkezés nyomait. Minden egyes téglát és betonkupacot elhortak, a legkisebb darabot, amely megcsillalhat a napfényben, és az utolsó karcolást vagy horzsolást is eltüntették a sziklákról. Elvégezték az utolsó simításokat a három őrfalun, benépesítették kecskékkel és juhokkal. Végezetül eltüntették az egyetlen utat, egy földgép hátralmenetben lezúdította a maradék sittet és sziklatörmeléket a lenti völgybe, és a megkínzott hegy a három völgyel együtt ismét úgy nézett ki, mint valaha. nem úgy. Ugyanis Osman Bádri, a műszaki hatest ezredese, annak az építési tehetségnek az örököse, amely egykor Ninivét és Türost emelte, a nagy orosz Tjepanov tanítványa, a Maszkirovka mestere, a művészeté, amely úgy álcáz valamit, hogy semminek tűnjék, vagy valami másnak, megépítette Szaddám Huszejnek a kalát, az erődöt. Senki sem láthatta, és senki sem tudta, hol van. Mielőtt végleg befették volna a hegyet, Badri figyelte, amint mások, tudósok és fegyverszerelők összeállítják azt a hatalmas ágyút, amelynek csöveszinte a csillagok ígért. Miután mindennel elkészültek, távoztak, csak az őrség maradt hátra. Ők ezentúl ott állomásoznak, ott laknak. Egyikük sem hagyhatja el az erődöt. Az érkezők vagy távozók helikoptert vesznek igénybe. De még ez sem szállhat le, a helytől távolabb egy kis füves térség felett kell köröznie. És a néhány érkező vagy távozó személynek is mindig bekötötték a szemét. A pilóták legénységükkel együtt bezárkóztak az egyetlen légi támaszponton, ahol nem fogadhattak látogatókat, s telefon sem volt. Szétszólták az utolsó fűmagokat, elültették a maradék bokrokat, és aztán az erőd magára maradt háborítatlan elszigeteltségében. Bár Badilynak fogalma sem volt róla, a teherautón érkezett vendégmunkásokat elszállították, majd elsötítített üvegű buszokba terelték. Egy távoli völgyszorosban a 3000 ázsiai szállító buszokat lállították, és az örök szana szétszaladtak. A hatalmas detonációtól beomló hegyoldal örökre maga alá temette a járműveket. Azután az őröket is agyóllőtték, hiszen látták a kalát. Badrit a parancsnoki sátorból jövő harsány kiáltást érítette magához révedezéséből, és a várakozó katonák soraiban gyorsan terjedt a hír, hogy megkapták a támadási parancsot. A mérnök sebesen a teherautójához rohant, felugrott a vezető melletti ülése, sofőrje begyújtotta a motort. Készelétben álltak, mi az inváziót vezető két tank hadosztály fülsiketítő dübörgése betöltötte a levegőt, és a szovjet T-72-esek a repülőtérről kigördülve megindultak kuvait felé. Olyan volt az egész, meséltek később Abdel Kerimnek, a légyerő vadászpilótájának és ezredesének, mintha csirkaulat támadtak volna meg. A határon álló szánalmas őrbódét egyszerűen félresodorták sodorták, törték. Hajnali két órakor a menetoszlop már túljutott a határon felé nyomult. Ha a kuvaitiak azzal látották magukat, hogy az iraki haderő, a világ negyedik legnagyobb állandó hadserege megáll a Mutla hegy vonulatánál, s addig csörgeti a kardját, míg kuvait eleget nem tesz a rajz követeléseinek, csalódniuk kellett. Ha a nyugat azt hitte, hogy megelégszenek Várbach és Bubjá régóta áhított szigeteinek elfoglalásával, kiáratot teremtve végre maguknak az öbölbe, teljes mértékben mellé fogott. A bagdadi parancs nyíltan kimondta. Mindent el kell foglalni. Kevéssel pirkadat előtt harckocsi ütközetre került sor Kuwait várostól Északra, Csakránál, egy kis olajvárosnál. Az egyetlen Kuwaiti páncélos dandárt az invázió előtt egy héttel sietve északra vezényelték, nehogy provokálja az irakiakat. Az ütközet egy oldalonak bizonyult. A Kuwaitiak többségükben kereskedők és olajkitermelők keményen és derekasan harcoltak majd egy óra hosszat feltartóztatták a köztársasági gárda elitalakulatait, lehetővé téve, hogy a délebre lévő Amádi bázisról felszállhasson Skyhook és Mirás vadászgépeiknek egy része, de ezután már nem sok esélyük volt. A hatalmas szovjet T-72-esek darabokra tépték a Kuwaiti a kisebb kínai gyártmányú T-55-öseit. A védősereg idő alatt 20 harckocsit veszített, az épségben maradtak pedig visszavonultak. Osman Badri, aki másfél kilométer távolságból figyelte, amint a behemót masztodonok oldalt kanyarodva tüzet zúdítanak a kavargó por és füstfelhőbe, miközben Irán fölött lassan vérvörösre válik az ég, nem sejthette, hogy egy napon a Medina és a tavakkul hadosztályok ugyanezen T-72-seit játszva szétlövik majd az angol és amerikai cselencserek és ebremszek hajnalra az első egységek elérték a főváros északnyugati peremét, szétoszlottak és egyenként rákanyorodtak a város felé vezető négy főútvonalra, a tengerpartról jövő Abuzabi útra, a Granada és Andalus közt futó Csakra vonalra, valamint délebre az ötödik és hatodik körgyűrűre. Ezt követően a négy egység megindult Kuwait város központja felé. Badri ezredesnek nem sok dolgakat. Nem voltak árkok, hogy utászai betemessék őket, sem dinamittal megsemmisítendő úttorlaszok, vagy beton terelő oszlopok az éhes búdószereknek. Csupán egyszer kellett menteni az írháját. Szulai Bikaton haladtak át, nem messze, bár ő ezt nem tudta, a keresztény temetőtől, amikor egy magányos Skyhook csapott le az égből, és az ezredes előtt haladó tankra négy levegőföld rakétát lőtt ki. A harckocsi megrázkódott, egyik talpa leszakadt, kigyulladt. A pánik legénység a páncéltornyon átmenekült. A Skyhook visszatért célba véve a teherautókat, a gép orrából villódzó lángok csaptak fel. Badri még látta, mint felrobban előtte a beton, ám a következő pillanatban már kivetődött a kocsi ajtaján, míg sofőrje üvöltve kapta félre a kormányt. A jármű leszaladt az testről az árokba is felborult. Senki sem sérült meg, de Badri tajtékzott a Mi Micsoda pimaszalak! Kénytelen volt másik teherauton folytatni az utat. Egész nap szorványos lövöldözések zaja hallatszott, miközben a két hadosztály, a páncélosok, a tűzérség és a gépkocsizó lövészek egyre bejebb hatoltak a főváros területén. Egy csapat, Kuwaiti tiszt bevette magát a Védelmi Minisztérium épületébe, megkísérelték felvenni a harcot a betolakodókkal néhány odabent talált kézifegyverrel felszerelkezve. Egy iraki tiszt, előzékeny hangulatban lévén értésükre adta, hogy mindannyi a halálfiai, ha ágyú nyit az épületre. Néhány kuvaiti ellenálló vitába bocsátkozott vele, mielőtt magadták volna magukat, és közben a többiek egyenruhájukat levetve galabiába, Gutrába bújtak és a hátsó kiáraton át elosontak. Egyikükből lett később a kuvaiti ellenállási mozgalom vezetője. A megszálló csapatok a legkeményebb ellenállásba a Szabák emír rezidenciájánál ütköztek, bár maga az uralkodó családjával együtt már réges-rég délfelé menekült, hogy Szaudarábiában kérjen menedéket. Az ellenállást hamar leverték. Naplementekor Oszmán Badri ezredes háttal a tengernek, Kuvait város legészaki pontján, az araböböl utcán állt, és mereven bámult az uralkodói rezidencia, a Daszmán Palota homlokzatát. Jó néhány iraki katona megfordult már odament, időről időre feltűnt némelyükük, kezében egy falról levert felbecsülhetetlen értékű műremekkel, s a lépcsőkön meg a pázsító heverő holttesteken átlépve zsákmányát egy teherautóba helyezte. Az ezeredes kísértést érzett, hogy maga is megkaparítson egy ritka tárgyat, szép és értékes ajándékul édesapjának az öregember Kádisi a negyedbeli otthonába, de valami visszatartotta. Annak az átkozott angol iskolának a szelleme, ahova oly sok évvel ezelőtt járt Bagdadban kizárólag azért, mert apja barátságba keveredett egy Martin nevű angolal, és rajongott mindenért, ami angol. A fosztogatás lopás fiúk, a lopás pedig bűn. A Biblia és a Korán egyaránt tiltja. Ne tegyétek hát! Még most is világosan látta maga előtt, amint Mr. Hartley, a British Council támogatta alapítványi elemi iskola igazgatója, a padok előtt állva órát tart az angol és iraki diákoknak. Azóta, hogy belépett a Bárt pártba, gyakran fejtegette az apjának, hogy az angolok mindig is imperialista agresszorok voltak, akik évszázadokon át láncra verték az arabokat, hogy learadhassák saját hasznukat. De az apja, aki már a 70. évében járt, azért oly magaskorban, mert oszmán és bátja a második házasságából származott, mindig mosolyogva jelentette ki. Lehet, hogy idegenek és hitetlenek, de udvariasak és vannak normáik, fiam. És miféle normái vannak annak a híres Saddam hussein könyörgöm. Reménytelen dolog volt megértetni a vaskalapos kis öreggel, milyen fontos is Irak számára a párt, és hogy vezére egy nap majd dicsőségre és győzelemre segíti az országot idővel aztán felhagyott az efféle vitákkal, nehogy apja valami sértőt mondjon a Raiszra, amit aztán a szomszédok meghallanak, és mindannyian bajba kerülnek miatta. Csak is ebben a kérdésben tért el a véleményük, egyébként Oszmán mélyen szerette az apját. Szóval egy 25 évvel ezelőtti iskolaigazgató miatt most önmérsékletet gyakorolt, és nem vett részt a Daszmán palota fosztogatásában, bár őseinek hagyománya egyáltalán nem tiltotta, az angolokat pedig gyűlölte. A TASZI-SIA alapítványi elemi iskolában legalább folyékonyan megtanult angolul, ami később előnyére vált, mert főként ezen a nyelven volt képes megértetni magát Sztyepanog ezredessel, aki hosszú ideig magas beosztású műszaki tiszként működött a szovjet katonai tanácsadó csoportnál, mielőtt a hidegháború véget ért, és visszatért Moszkvába. Oszmán Badri 35 éves volt, és az 1990-es év élete legkiemelkedőbb időszakának ígérkezett. Ahogy később a bátyjának mondta, csak álltam ott háttal az öbölnek, szemben a Daszmán palotával és arra gondoltam, a próféta a nevére, megcsináltuk. Végre meghódítottuk kuvaitot. Egyetlen nap alatt. És ezzel kész. Idővel belátta, hogy tévedett. Ez még csak a kezdet volt. Mielatt Trey saját szavaival élve majd kiköpte a tüdejét az Abu Dhabi reptéren, miközben öklével a pulton csapkodva törgő hangon követelte magának az amerikai állampolgárnak alkotmányos jogon kiáró azonnali repülőjegyet, jó néhány honfitásra szemhúnyásnyit sem aludt az éjszaka. Hét időzónával arrébb Washingtonban a Nemzetbiztonsági Tanács egész éjjel fent volt. Volt idő, amikor személyesen kellett találkozniuk a Fehérház alaksorában levő tanásteremben. Az új technológia azonban lehetővé tette, hogy zárt videólánc révén különböző helyekről léphessenek kapcsolatba egymással. Előző este, Washingtoni idő szerint még augusztus 1-én az első jelentések lövöldözésekről számoltak be Kuvait északi határa mentén. Mindez nem volt váratlan. Az öböl északi részét végigpásztázó hatalmas KH11-es műholdak napok óta az iraki haderő felvonulását mutatták, jóval többet árulva el Washingtonnak, mint amennyit a Kuvaiti amerikai nagykövet tudhatott. A kérdés a következő volt. Mi Szaddem Huszany szándéka? Puszta fenyegetés vagy támadás? Egy nappal korábban izgatott kérések futottak be a CIA főhadiszállására Lenglibe, de az ügynökség nem sok segítőkészséget tanúsított, ehelyett homályos találgatásokba bocsátkozott a Nemzeti Felderítő Szervezet által begyűjtött műholdfelvételek, valamint olyan politikai helyzetelemzések alapján, amelyek korán sem voltak újak a külügyminisztérium közelkeleti keleti osztálya számára. Ennél bármelyik seggfej többet tud, mordult fel Brent Scowcroft, a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke. Nincs valami kapcsolatunk az iraki rezsim belső köreiben? A válasz sajnálkozó tagadás. Olyan probléma volt ez, amely többször is felmerült az elkövetkezendő hónapokban. A találós kérdés a válasz este tíz előtt született meg, amikor George Bush elnök már lefeküdt, és többé nem fogadta Scowcroft telefonhívásait. Az öbölben ekkor pirkat, az iraki tankok elhagyták Jackrát, és behatoltak Kuveit város északnyugati negyedeibe. Nem minden nap éjszaka volt, emlékeztek vissza később a résztvevők. Nyolcan voltak jelen a videoláncon, a Nemzetbiztonsági Tanács, a pénzügyminisztérium, a Külügyminisztérium, a CIA, a vezérkari főnökök egyesített bizottsága és a védelmi minisztérium képviseletében. Parancsok üzene záporozott kifelé és lépett életbe. Hasonló intézkedés sorozat született a septiben összehívott kobra, kormányhivatalok eligazító részlege ülésén is Londonban, amely Washingtontól öt órányi időeltolódásra volt, az öböltől viszont csak kettő. A két kormány minden külföldön letétbe helyezett iraki vagyon befagyasztott, velük együtt, a két főváros kuvajti nagyköveteinek beleegyezésével minden kuvajti bankbetétet is, hogy a Bagdad által felállítandó bábkormány ne férhesse hozzá. Ezzel a döntéssel több milliárd olajdollár vált mobilizálhatatlanná. Bush elnököt augusztus másodikán hajnali 4 óra 45 perckor ébresztették, hogy írja alá dokumentumokat. Londonban Margaret Thatcher, aki már jó ideje fent volt és intézkedett, őrült felfordulás keltve maga körül, már túlesett ezen az aktuson, mielőtt repülőre szárt, hogy az Egyesült Államokba menjen. További jelentős esemény volt, hogy New Yorkban sietve összeült az ENSZ biztonsági tanácsa, hogy elitélje a Kuwaiti inváziót és irakott csapatai azonnali kivonására szólítsa fel. Ezt fejezte ki a 660-as számú határozat, amelyet ugyanaznap reggel 4 óra 30 perckor írtak alá. Hajna felé befejeződött a videokonferencia, a résztvevőknek két órájuk volt, hogy hazamenjenek, megborotválkozzanak, átöltözzenek, és visszérjenek 8 órára a Fehérházba a Nemzetbiztonsági Tanácsnak George Bush személyes elnökletével tartandó teljes ülésére. Az ülésen az újonnan érkezettek között volt Richard Cheney, védelmi miniszter, Nikolás Bredy pénzügyminiszter és Richard Thornburg igazságügyi miniszter. A külügyminiszteri tárcát továbbra is Bob Kimmit képviselte, képviselte, minthogy James Baker külügyminiszter, valamint helyettese Lawrence Eagleburger hivatalosan távol voltak. A vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának elnöke Colin Powell visszatért Floridából, magával hozta a központi parancsnokság tábornokát egy tagba férfit, akiről az elkövetkezendőkben még sokat fogunk hallani. Powell tábornok Norman Schwarzkopf kíséretében lépett be a tanácskozóterembe. George Bush 9 óra 15 perckor távozott az ülésről, ekkor már Ray és Maybe Volker gépe szerencsésen felszállt, és valahol Szaud-Arábia felett északnyugatra tartott, hazafelé a biztonságba. Az amerikai elnök a Fehérház déli pázsitjáról helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repült, majd onnan az Air Force One-on, az elnöki külön repülőgépen a Colorado állambali Aspenbe. A tervek szerint előadást kellett tartani az Egyesült Államok védelmi szükségleteiről. Mint később beigazolódott, nagyon is életbevágó témát választott, ám a napja a vártnál sokkal zsúfoltabban alakult. Még a repülőgépen hosszas telefonbeszélgetést folytatott Hussein Jordániai királlyal, Irak kisebb és meglehetősen háttérbe szorított szomszédjának uralkodójával. A a király Kairóban tartózkodott tárgyalásokat folytatva Hosni Mubárak egyiptomi elnökkel. Hussein király kétségbe esetten kérlelte, adjon Amerika néhány napot az arab államoknak, hadd próbálják meg háború nélkül elsimítani a kialakult viszályt, és konferencia összehívását javasolta négy fél, nevezetesen Mubarak elnök, ő maga, valamint Saddam Hussein részvételével fát szakdarábijai király elnöklete alatt. Bízott benne, hogy a konferencián képesek lesznek rávenni az iraki diktátort a kuvaitból való békés kivonulásra. Ám ehhez három, esetleg négy napra van szüksége, Továbbá arra, hogy a dzsiddai konferenciára hivatalos államok egyikese el nyilvánosan irakot. Meg lesz, magára bízom az ügyet, felelte Bush elnök. Szegény George ekkor még nem találkozott a londoni hölgyel, aki Espenben várakozott rá. A találkozóra este került sor. A vaslédi hamarosan gyanítani kezdte, hogy drága barátja ismét jócskán megingott. Két órán belül úgy feldukta a partvisnyelet az elnök nadrágjában, hogy az a gallér tájékán bukkant elő. Nem hagyhatjuk, egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy büntetlenül megussza ezt a dolgot, George. A szikrázó kék szemek és a légkondicionáló berendezés zümmögését élesen áthasító kristálytiszta hang ellenében George Bush elismerte, hogy ez Amerikának sem áll szándékában. Bizalmas körök később sejtetni engedték, hogy az elnök kevésbé tartott Saddam Hussein tűzérségétől és harckocsiaitól, mint ettől a félelmetes szatyortól. Augusztus 3-án Amerika feltűnés nélkül tárgyalt Egyiptommal. Mubarak elnököt emlékeztették a tényre, milyen mértékben függ fegyveres ereje az amerikai hadiszállításoktól, mekkora összeggel tartozik Egyiptom a világbanknak és a nemzetközi valóta és mi is sok támogatást kapott az Egyesült Államoktól. Augusztus 4-én az egyiptomi kormány hivatalos közleményt adott ki, amelyben élesen elítélte Saddam Hussein kuvaiti invázióját. A jordániai király csalódottan, de csöppet sem csodálkozva vette tudomásul, hogy az iraki despota rögtön lemondta részvételét a konferencián nem kívánva egy asztalhoz ülni hosszni Mubarakkal, Fát király elnöklete alatt. A szaudarábiai uralkodó elépés durva sértésként értékelte egy olyan kultúrában, amely sokra tartja a kifinomult udvariasságot. Fát király, akinek mindig kifogástalan és barátságos viselkedése mögött politikai éleselműség rejlik, nem volt elragadtatva. Ez azonban csupán egyik oka volt a dzsiddai konferencia meghiúsulásának. A másikat azt szolgáltatta, hogy a szaudi uralkodónak olyan amerikai műhold felvételeket mutattak, amelyek egyértelműen bizonyították, miszerint az iraki hadsereg, ahelyett, hogy megszüntette volna előrenyomulását, zárt csatasorban vonul délnek Kuvai délkeleti peremén a szaudi határ felé. Csak nem merészkednek odáig, hogy elfoglalják Szaud-Arábiát is? Hirtelen összeállt a kép. Saud- arábia rendelkezik a legnagyobb kőolajkészlettel a világon. Második helyen Kuvait áll, a jelenlegi kitermelési kvóták alapján több mint száz évre elegendő tartalékkal. Írak a harmadik a sorban. Kuwait lerohanásával Saddam Hussein megváltoztatta az arányokat. Ráadásul a szagdi olajkutak és olajtároló 90%-a a királyság legtávolabbi, Északkeleti sarkába tömörült Zakrán, al Dammám és Dzubair környékére, valamint ekikötőktől a szárazföld felé fekvő területekre. Ez a háromszög kifejezetten az előre nyomuló köztársasági gárda alakulatainak útvonalába esett, s a képek tanúsága szerint egyre több egység özöllött kuvaidba. Ő felsége szerencsére nem vette észre, hogy a felvételeket meghamisították. A határhoz közel álló egységek ugyanis épp beásták magukat, a buldózereket azonban festékszóróval gondosan eltüntették a fényképről. Augusztus 6-án Szaudorábia hivatalosan felkérte az Egyesült Államokat, hogy a királyság megvédése érdekében küldjön fegyveres alakulatokat. Az első vadászbombázó kötelékek még aznap útnak indultak a közelkeletre. Kezdetét vette a Sivatagi Pajs hadművelet. Hassán Ramáni dandártábornok fürgén kiugrott hivatali gépkocsijából és erőteljes léptekkel szaladt fel a Hilton szálloda lépcsőjén, amelyet Septiben az iraki biztonsági szolgálat fő hadiszállásává nyilvánítottak a megszállt kuvaitban. Amikor azon az augusztus 4-i reggelen a széles üvegajtón át az előcsarnokba lépett, jót mulatott magában azon, hogy a Hilton pontosan az amerikai nagykövetség mellett található, közvetlenül a tengerparton, elragadó kilátással az araböből szikrázóan kékvizére. A nagykövetség személyzetének egy időre be is kellett érnie ezzel a kilátással, Románi ramáni parancsára az épületet rögtön körbevették a köztársasági gárda katonái, és ott is maradnak. A tábornok nem tudta megakadályozni, hogy a külföldi diplomaták az országuk szuverén területének számító állomáshelyükről jelentéseket küldjenek haza kormányaiknak, és jól tudta, nem rendelkezik azon rafinált kódrendszerek megfejtéséhez szükséges szuperkompjúterekkel, amelyeket az angolok és amerikaiak használnak. De a Muhabarát kémelhárítási osztályának főnökeként gondoskodott róla, hogy megfigyeléseiket az ablakukból nyíló kilátása korlátozzák, és különösebben érdekes információkat ne haza. Fennáll persze a lehetőség, hogy a kuvaidban még mindig nagy számban tartózkodó honfitársaiktól telefonon keresztül kapjanak híreket. Ezért első fontos intézkedés, hogy minden kimenő telefonvonalt vágjanak el, vagy hallgassák le a beszélgetést. Az utóbbi lenne hasznosabb, ám legjobb emberei tömérdek tennivalójuk Bagdadhoz köti. Nagy lendülettel nyitott be a kémelhárító csoportnak kijelölt lakosztályba, levetett katonazubbanyát odadobta az izzadó agyutánsnak, aki az iratokkal teletömött két bőröndöt cipelte fel, és az ablakhoz sétálva letekintett a Hilton Marina medencéért. Milyen kellemes lesz megmártózni később, gondolta. Aztán észrevette, amint két katona a vizes kulacsát tölti meg a medencéből, két másik pedig éppen belevizel. Csalódottan sóhajtott fel. Harmincét évesen Ramáni jóképű, kisportolt Arca simára borotváva, nem törődött azzal, hogy odadása jeléjű Saddam Hussein bajszát utánozza. Amit elért, azt annak köszönhette, és ennek tudatában is volt, hogy feladatát kiválóan végezte, és nem politikai talpnyaló, hanem technokrata volt a politikailag magas posztra emelt kretének gyülekezetében. Miért szolgáljak, kérdezték tőle gyakran külföldi barátai ezt a rezsimet. E kérdést rendszerint azután tették fel, hogy többé-kevésbé leítatta őket a Rásit Hotel bárjában vagy más bizalmasabb helyen. Elnézték neki, hogy szóba áll a külföldiekkel, hiszen a munkaköréhez tartozott. Ő viszont minden egyes alkalommal megőrizte a józanságát. Vallási megfontolásból semmi kifogása nem volt az ital ellen. Egyszerűen jint tonikkal, és biztos volt benne, hogy a csapos kizárólag tonikot ad neki. Így csak mosolyogva vállalat vont, és ezt válaszolta. Irak a hazám, és erre büszke vagyok. Melyik államkormányát kellene szolgálnom? Magában persze nagyon is jól tudta, miért szolgálja azt a rendszert, amelynek prominens tagjai többnyire mélységesen megvetette. Ha volt benne egyáltalán érzelem, aminek úgy gyakran hangoztatta az ellenkezőjét, akkor az a hazája és népe iránti lelkes odaadásban nyilvánult meg. Utóbbi az egyszerű embereket jelentette, akiket a bát párt már régóta nem képviselt. Lényegében viszont arról volt szó, hogy vinni akarta valamire az életben. Az ő generációjának kevés választási lehetősége volt. Szembeszegülhettek a rezsimmel, és elhagyhatták az országot, hogy a büntető elől bujkában nyomorúságosan tengessék életüket arabról-angolra fordítással, vagy maradhattak Irakban. Az utóbbi esetben három lehetőség volt. Szembeszállni a rendszerrel, hogy aztán annak a vadállat Omar Hatibnak valamelyik kínzókamrájában kössenek ki, akit Ramáni teljes szívéből gyűlölt annak biztos tudatában, hogy ez az érzés kölcsönös, vagy önálló üzletemberként talpon maradni egy szisztematikusan tönkretett gazdaságban végül pedig összevigyorogni a rengeteg idiótával, miközben észszel és tehetséggel egyre feljebb tornásszák magukat. Ez utóbbiban semmi rosszat nem látott. Reinhard gélenhez hasonlóan, aki először Hitler-t szolgáltak, később az amerikaiakat, majd a nyugatnémeteket, vagy Markus Wolf példáját követve, aki a keletnémet kommunistákhoz szegődött, anélkül, hogy egy szavukat is elhitte volna, ő is sakjátékos volt. A játékért tette a kém és az ellenkém komplikált lépései. Saktáblája irak volt. Tudta, hogy kollégája világ többi részén ezt megértenék. Hasszár Ramáni elépett az ablaktól, leült az íróasztalhoz, és neki látott, hogy jegyzeteket készítsen. Őrül csak tenni van, ha kuvaitot, mint irak 19. tartományát legalább tűrhetően biztonságosá akarják tenni. A legfőbb nehézséget abban látta, hogy sejtelmesen volt róla, mennyi ideig szándékozik Saddam Hussein kuvaitban maradni. Gyanította, hogy a ráisz maga sem tudja márpedig semmi értelme nincs nagyszabású kémelhárítási akcióba kezdeni, betapasztani minden lehetséges rést és lyukat, ha irak hamarosan kivonul az országból. Személy szerint nem tartotta kizártnak, hogy Szaddám el tudja fogadtatni legutóbbi húzását. Ám ehhez okosan kell taktikáznia, megfelelő lépéseket kell tennie és a megfelelő dolgokat mondania. Először is részt kell vennie a holnap esedékes dzsiddai konferencián, lekenyerezve ezzel Fát királyt, míg csak ellenállása meg nem törik, arra hivatkozni, hogy Irak nem kíván többet, mindössze igazságos megegyezést az olajkitermelés terén, kiáratot az öbölre, meg a tartozások elengedését, és a csapatok már is hazatérnek Bagdadba. Ímmódon az ügyet arab kézben tartva, az amerikai és angol beleszólást kizárva, Saddam kiaknázhatná az arabok tárgyalásos rendezés iránti eltökéltségét, míg a vihar szépen el nem csitul. A nyugat néhány hetes élénk figyelem után megelégeli majd a dolgot, és ráhagyja a négy arabra, a két királyra és a két államfőre, és mindaddig, amíg akadálytalanul folyik az angol szászokat folytogató smoggal mérgező olaj, békébe hagyják őket. Ha csak égbe kiáltó atrocitások nem történnek Kuwaitban, a média ejteni fogja a témát, a szaudarábiai számüzetésben levő Al-Assabáh dinasztiát szépen elfelejtik, a kuwaitiak élete az új kormány alatt lassan visszatér a régi kerékvágásba, és a kuwaiti kivonulás tárgyaló konferencián akár egy évtizedig is elrágódhatnak a dolgon. Még aztán udalomba fullad az egész. Mindezt el lehet érni, csak finom érzékkel hozzá. Hitler módszere, én csupán jogos követeléseim békés elrendezését kívánom, ez az utolsó kifejezetten területi igényem. Fát király be fog dőlni a szavaknak. A kuvojtéjakat egyébként se nagyon kedvelik, a lótuszevő a szabáhokról nem is beszélve. Szaudorábia uralkodója és Hussein jordániai király egy szalmaszálat sem fog keresztbe tenni értük, ahogy csembe is cserbe hagyta a cseheket 1938-ban. Csak az a baj, hogy bár Szaddán Pokolian agyafúrt, egyébként már rég nem lenne életben, katonai és politikai téren ostoba pozőr. Előbb-utóbb morfondírozott magába Hassá ramáni, a rais el fog szúrni valamit, nem vonul ki, de nem is nyomul tovább, hogy elfoglalja a szaudi olajmezőket, kész helyzet elé állítva a nyugatiakat, akiknek nem sok választásuk marad, ha csak hosszú nemzedékekre nem akarják megfosztani magukat az olajtól és a jóléttől. A nyugatit Amerikát jelentette no meg az angolokat, azaz a két angolszász nemzetet. Jól ismerte az angolszászokat. A Mr. Hartley-tasszissziai elemi iskolájában eltöltött öt év alatt folyékonyan megtanult angolul, megtanulta megérteni a brit szellemet, és nem elcsodálkozni azon az angolszász szokáson, hogy jól állomvágják az embert, anélkül, hogy előre figyelmeztetnék. Önkéntelnő is megtapogatta az állát ott, ahol sok-sok évvel ezelőtt egy ilyen ütést kapott, és hangosan fölnevetett. Adj után sa a szoba túlsó végében ilyetten ugrott talpra. Mike Martin, öreg címbora, hol lehetsz most? Az okos, művelt, széles látókörű és kifinomult szellemű Hassár ramáni felsőbb osztályok leszármazottja, aki egy szűk klán uralta rendszert szolgált, neki látott feladatának. És micsoda feladatnak? A Kuwaitban tartózkodó 1,8 millió ember közül akkor augusztusban mindössze 600 ezer volt Kuwaiti. Hozzájuk jött még 600 ezer palesztin, akiknek egy része lojális volt kuvaithoz, más részük pedig irak pártját fogná, hiszen a PFS is így tett, bár többségük az irháját mentendő bizonyára meghunyászkodna. Azután itt van 300 ezer egyiptomi, akik közül elég sokan minden bizonyal Kairónak dolgoznak ami manapság ugyanazt jelenti, mintha valaki Washington vagy London szolgálatában állana, továbbá mint egy 250 ezeren Pakisztánból, Indiából, Bangladesből és a Fülöp szigetekről, többnyire kétkezi munkások vagy háztartási alkalmazottak, iraki lévén úgy gondolta, hogy a kuwaitiak még egy szúnyogcsípés sem képesek megvakarni a fenekükön, anélkül, hogy ne hivatnák a külföldi cselédet. És végül ott volt még 50 ezer ember a fejlett ipari országokból, angolok, Amerikaiak, franciák, németek, spanyolok, svédek, dánok, a jó ég tudja még kik. Ilyen helyszetben várták el tőle, hogy leleplezze a külföldi hírszerző akciókat. Sóhajtva gondolt azokra a napokra, amikor az üzenetek, küldöncök vagy telefonok révén áramlottak. A kémelhárítás főnökeként lezárhatta a határokat, elvágathatta a telefonvonalakat. Manapság bármelyik kóha műholdja van, egyszerűen beüti a számokat egy műholdas telefonba vagy kompjútermodembe, és továbbítja Kaliforniába. A forrás csak a legfejlettebb műszerekkel lehet beazonosítani vagy kinyomozni, ilyenekkel pedig nem rendelkezik. Tudta, hogy képtelen megakadályozni az információáramlást vagy a menekültek folyamatos átszivárgását a határon. Nem tehet semmit az amerikai műholdak pásztázása ellen sem, amelyeket sejtése szerint mostanra már mind átprogramoztak, hogy meghatározott időközönként Kuwait és Irak fölött haladjanak át. Nem tévedett. Semmi értelme nem volt megkísérelni a lehetetlent, legfejebb szíllelni kell, hogy megtette és sikerrel járt. Elsődleges célja volt megelőzni a szabotás akciókat, az iraki katonák megölését és felszereléseik elpusztítását, egy valódi ellenállási mozgalom kialakulását. Minden eszközzel meg kell akadályoznia, hogy az ellenállókhoz emberanyag, know-how vagy akár felszerelés formájában bármiféle külföldi segítség eljusson. E törekvésében bizonyára összeütközésbe került majd riválisaival az amámnál, a titkos rendőrségnél, amely két emelettel lejjebb székelt. Aznap reggel tudomására jutott, hogy Hatib a gazember Szabávit, a főnökéhez hasonlóan brutális vadállatot nevezte ki az Amám Kuwaiti részlegének vezetőjévé. Ha az ellenálló Kuwaitiak az ő kezébe kerülnek, oly kétségbe esetten fognak üvöltözni, akár az ellenzékiek odahaza. Jobb lesz hát, ha ő, Ramáni, kizárólag a külföldiekkel foglalkozik. Egyébként is erre szólt az utasítása. Azon a délelőttön dr. Terry Martin nem sokkal 12 óra előtt fejezte be előadását a Londoni Egyetem Keleti és Afrikai Tudományok Intézetében, SOAS, a Gover Street-en és éppen a közös tanári szoba felé tartott. Az ajtó előtt mélybe bebotlott, aki rajta kívül még két másik egyetemi docens mellett látott el titkánői teendőket a tanszéken. Ó, dr. Martin, egy üzenetet kell átadnom magának! Kisé felemelt, szoknyás térdén felkattintotta a diplomatatáskáját, egy ideig matatott benne, majd előhúzott egy papírlapot. Ez az úr kereste telefonon. Azt mondta, az ügy rendkívül sürgős, és hálás lenne, ha visszahívná. A tanári szobában dr. Martin az asztalra dobta az Abbasida kalifátusról szóló előadásának jegyzetanyagát, és a falon függő telefonhoz ment. A második kicsöngés után felvették a kagylót, és egy magas női hang bemondta a hívott számot. Nem cégnevet, a telefonszámot. Beszélhetnék, Mr. Steven Lengel? kérdezte Martin. Szabad tudnom, ki keresi? Ö, dr. Martin, Terry Martin, az imént hívott telefonon. Á, igen, dr. Martin, legyen szíves, tartsa a vonalat. Martin összeráncolta a homlokát, szóval ez a nő tudott a hívásról, tudja a nevét is. Akárhogy törte a fejét, semmiféle steve Lengre nem emlékezett. A vonal túlsó végén kisvártatva megszólalt egy férfi hang. Steve Leng vagyok, üdvözlöm. Borzasztóan lekötelez, hogy ilyen hamar visszahívott. Bizonyára meglepődött, hogy kerestem, de évekkel ezelőtt találkoztunk már a Stratégiai Kutatóintézetben az irakiak fegyverbeszerzési módszereiről tartott nagyszerű előadása után. Mi lenne, ha együtt ebédelnénk? Akárki volt ez a leng, beszéstílusában különös módon keveredett egymással a tartózkodás és a rámenősség nehezen lehetett visszautasítani. Ma? Most? Persze csak akkor, ha ráér. Hol szándékozott ebédelni? Egy szendvicset akartam bekapni a karibüfében, felelte Martin. Mit szólna esetleg egy finom szól menőjéhez a scott -nál? Tudja, hol van. A Mount Martin ismerte a helyet. London egyik legjobb és legdrágább haléttermét. Taxival húsz perc. Fél egy volt. És ő imádta a halat. Ráadásul a Scott messze meghaladja egyetemi fizetését. Lehet, hogy Lang mindez tudja? Maga talán az intézetnél dolgozik? kérdezte. Ebéd közben mindent megmagyarázok, professzor. Mondjuk egy órakor. Addig is a viszontlátásra. A vonal megszakadt. Amikor Martin belépett az étterembe, maga a főpincés sietett eleje. Doktor Martin, Mr. Leng már az asztalánál várja. Kérem, kövesse. Egy félre sarokban álló csöndes asztalhoz vezette. Itt zavartalanul beszélgethettek. Leng, akit most már biztosan tudta, nem ismert, helyéről felállva üdvözölte, sovány csontos férfi, sötét öltönyben és szolid nyakkendővel, haja ritkásan őszülő. Udvarias a helyére kísérte vendégét, majd felvont szemöldökkel egy üveg mutatott, amely a hűtővödőrben állt. Martin bólintott. Maga nem az intézettől van, ugye, Mr. Lang? Lang csöppet sem jött zavarba. Megvárta, míg a pincér kitölti a metsző a hideg italt, és eltávozik, kezükbe adva egy-egy étlapot. Akkor poharát a vendége felé emelte. Nem, a Century House-tól. Talán zavarja? Az angol titkos szolgálat a Century House-ban működik, egy meglehetősen rozzant épületben a Temze bal partján, az Elephant and Castle, valamint az Old Kent Road között. Nem éppen modern épület, nem is nagyon felel meg tulajdonképpeni feladatának, ráadásul belül olyan labirintus-szerű, hogy a látogatóknak voltak éppen semmi szükségük biztonsági belépőre, másodperceken belül eltévednek, hogy aztán kétségbeesve sikoltozzanak segítségért. Nem, puszta kíváncsiságból kérdem, felelte Martin. Mi pedig magára vagyunk kíváncsiak. Én magam őszinte csodálója vagyok. Próbálok lépést tartani magával, de el kell ismernem reménytelenül. Ezt nehezemre kell hinni, válaszolta Martin, akinek jó estek a hízelgő szavak. Nagyszerű érzés, ha egy egyetemi tanárt bámulatra méltónak találnak. Pedig így van, erősködött leng. Szóval maga is nyelv kér. Remek. Azt hiszem, az összes írását olvastam, amit megküldtek az intézetnek, az Egyesített Szolgálatnak és a Csetemnek. Beleértve persze a Survivalben megjelent két cikkét is. 35 éves kora ellenére dr. Martin az elmúlt ötesztendőben egyre gyakrabban tartott mélyen szántó előadásokat olyan intézményeknél, mint a Stratégiai Kutatóintézet, az Egyesített Szolgálatok Intézete, valamint a Chatham House, a Külügyek Beható Elemzését Végző Szervezet. A Survival a Stratégiai Kutatóintézet folyóirata, amelynek minden számából 25 példány automatikusan a Külügyi és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériumába megy, a King Charles Streetre, Ebből öt vándorolt tovább a Century House-ba. E köröket Terry Martin nem a középkori mezopotámia történetében való tudós jártassága miatt érdekelte, sokkal inkább sajátos hobbija miatt. Évekkel korábban merő kettelésből tanulmányozni kezdte a közel-kelet fegyveres erőit, védelmi bemutatókon vett részt, parátokat szerezve a fegyvergyártók és arab partnerei körében, akikkel folyékony arab tudása révén könnyen megértette magát. Tíz év elteltéve a olyan két járó enciklopédiának számított kedvenc témájában, akit a szakma legkiválóbbja is különös tisztelettel hallgattak, mint ahogy Tom Clancy amerikai regényírót is világviszonylandban egyedülálló szakértőnek tartják a NATO és az egykori Varsói szerződés védelmi felszerelései terén. Meghozták a két szól mönéért, és a két férfi kettelve látott neki az evésnek. Nyolc héttel korábban leng, aki akkor a Közelkeleti keleti ügyosztály műveleti igazgatója volt a Century House-ban, írásos életrajzot kért Teri Martíról a kutatási osztálytól. Az anyag olvasása közben őszintén elámult. A bagdadi születésű, irakban nevelkedett, majd iskoláit Angliában végző Terry Martin három tárgyból, angolból, történelemből és franciából kiváló minősítéssel végzett Heyberiben. Iskolája éles eszű diáként jellemezte, és ösztöndíjasnak ajánlotta Oxfordba vagy Cambridge-be. Ám a fiú folyékonyan beszélte az arab nyelvet, az arab tanulmányok iránt érdeklődött, így végzés után a londoni SOAS-ra jelentkezett s részt is vett 1973 tavaszán a felvételi beszélgetésen. Egyből fölvették, és az 1973 as őszi szemesztere már a közel-kelet történelmét hallgatta. Három év után könnyedén szerezte meg kitűnő diplomáját, majd újabb három évet tanult a doktorátus megszerzéséig. Speciális érdeklődési területe a 8.15. 15. századi irak volt, azon belül is az Abbászida kalifátus időszaka 750 és 1258 között. 1979-ben megszerezte a doktori címet, majd kivett egy év kutató szabadságot, Irakban tartózkodott 1980-ban, amikor az ország megtámadta iránt, kirobbantva a 8 éves háborút, és ez az élmény keltette fel érdeklődését a közelkeleti fegyveres erők iránt. Visszatérése után, alig 26 éves korában egyetemi oktatói állást ajánlottak fel neki, ritka megtiszteltetésként az soe nál amely történetesen a világ egyik legjobb és legszínvonalasabb arab tudományokat oktató intézménye. Tudományos kutatási eredményeinek elismeréseként 34 éves korában már a Közelkelet történelmének docense, s mindenjel arra mutatott, hogy 40 éves korára elnyerheti a professzori címet. Ennyi állt az életrajzban, amit Leng Érdeklődését elsősorban Martin különös hobbija csigázta fel, a Közelkeleti keleti fegyverállományról összegyűjtött gazdag ismeretanyaga. Ez évekig viszonylag érdektelen témának számított, eltörpült a hidegháború mellett. De most? Erről a Kuwaiti ügyről van szó, szólalt meg végül. A hal maradványait elvitte a pincér. Egyik férfi sem kérdeszertet. A Merszol utolsó csepje is elfogyott. Leng ügyesen gondoskodott róla, hogy nagy része Martinnak jusson. S most, szinte kérés nélkül, két üveg márkás vörösbor került az asztalra. Képzelheti, micsoda őrült felfordulás van már napok óta. Leng alábecsült a helyzetet. Kolorádóból a vaslédi, a benfentesek tanúsága szerint, amolyan bódikai hangulatban tért vissza. A jelző az ősi brit királynőre utal, aki az útjába kerülő rómaiakat térnél elnyeste a szekere kerekéből kiálló éles kardokkal. Hír lett, hogy Douglas Hurd külügyminiszter komolyan fontolgatja, ne viseljene ezentúl acélsisakot, a Century House kémjeire pedig azonnali felvilágosítást követelő parancsok záporoztak. Arról van szó, hogy szeretnénk valakit becsempészni kuvaidba, aki kiderítené, mi folyikott volt a kép. Iraki megszállás alatt? kérdezte Martin. Attól tartok igen, mint jelenleg ők diktálnak. És mit tehetek én? Őszinte leszek akinek ez legkevésbé sem át szándékában. Okvetlenül meg kell tudnunk, mi folyik az országban, mekkora az iraki megszálló sereg, milyen állapotban vannak, milyen a felszerelésük. Aztán ott vannak a saját állampolgáraink, hogyan bírkoznak meg a helyzettel, veszélyben vannak-e, Mennyi a reális esélye az épségben való hazakerülésüknek. Szükségünk van egy emberre, ott a helyszínen. Az információ életbe vágó. Vagyis kell valaki, aki ugyanúgy beszéli az arab nyelvet, ahogy az arabok, kuwaitiak vagy irakiak. Nomár most maga a fél életét ezek között töltötte, nálam sokkal inkább. De hiszen több száz kuvaitinak kell lennie itt Angliában, aki közül bárki észrevétlenül visszatérhetne a hazájába, szakította félbe Martin. Leng szórakozottan szívogatta az apró nyelvhaldarabkát, amely beszorult két foga közé. Tulajdonképpen, motyogta, az ember jobban megbízik a saját fajtájában. Egy angóra gondol, aki született arabnak néz ki és elvegyülhet a tömegben? Pontosan. Erős a gyanúm, sajnos, hogy ilyen ember nem létezik. Minden bizonyal a merszol vagy a vörösbor hatása tette. Terry Martin nem volt hozzászokva, hogy ennyit ad fogyasszon az ebédhez. Később hajlandó lett volna akár leharapni a nyelvét, ha ezzel néhány másodperccel visszaállíthatta volna az óra mutatóját. De kimondta, és akkor már késő volt. Én tudok valakit. A bátyám az Mike. nagy az eszélyesznél. Külsejében hamisítatlan arab. Miközben kivette szájából a fogpiszkálót, s vele a zavaró darabkát, leng igyekezett úrá lenni izgalmán, amely a szavak hallatán áramütésként érte. Nocsak, mormolta. Valóban?